Kánmorgár zsibbat aggyal tűrte, hogy Gotep kitépi a lábába fúródott nyilvesszőket. Felbuzduló, sötét vére patakokban fröccsent a már is mocskos hajó deszkákra. Szembe velük a másik falotta rész csak nem befejezte a manővert, és a hajók már nyilegyenes sorban rendeződve húzottak egészen a presszoni partokig. Jól van zihálta a nomád nehézkesen, és felpillantott az idegen istenség fémtestére. A magasban is kemény küzdelem folyhatott. Legalábbis a távoli fényvillanásokból erre lehetett következtetni. Öncsétek a görög tüzet a vízre, ő dühösen, de meg kellett ismételnie a parancsot, mert Gotep még így sem értett, egy szót sem belőle. A vízre? Jól hallottad? A vízre? A következő percben már folyékony tűz árasztotta el a tengert a gályák körül. Ez volt a jel. Valahol a hátok mögött a korrelapolis feleti hegyek oldalából meny dörgés szerű robajjal zúdult le az eleve förgetek.